Geliefde, hierdie opname is moendlik gemaakt dier God wat voorzien. Mag die boodskap die saai land verreik. Alle navra besonderhede sal aan die einde verska word. Seen vir u. Ek wil vanmorgen met u iets deel in die woord van die Heere wat, wat ek gloe u gaan stig, u gaan bemoedig. <coughs> Jammer, dit het my gestig en my bemoedig toe die Heere dit met my gedeel het en met my daarover gepraat het. Misschien het jy al baie boodskappen gehoor oor die volgende en dit is wie en wat ons in Christus is. Want as jy rondom jou kyk en jy kyk, dan sien jy mense wat nie weet wie hulle is nie. Hulle besef nie wie en wat hulle is nie en, en, en dan besef ons nie, die mense besef nie, maar wie en wat ons in God is. En daar is baie kinders van Heere wat nie besef, maar wat is ek in Christus nie. En as jy vanmorgen kan weet wie en wat jy in Christus is, wat er positie in Christus is, gaan, mens, gaan ons dinge anders te doen, is dit die waar nie? Die eerste skrifie wat ek wil, vir jy wil lees is in 1 Petrus 2 vers 9, baie bekende skrifie, en het sê die volgende, Maar jylle, dis nou jy en ek, maar jylle is 'n uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, verstaan nie vanmorgen, vrienden, jy moet vanmorgen uitgaan, dan moet jy weet wie jy is, jy moet weet wie jy in Christus is, want as jy weet, jy is in een sekere positie, om vrede dit eenvoudig te stel, as jy weet, jy is die bestuurder van die bezigheid, dan weet jy sekere besluiten moet jy neem, en kan jy neem, is dit die waar nie? Maar as jy nie weet, jy is die bestuurder nie, en dinge begin verkeerd loop, dan weet jy nie wat om te doen nie. Net so in die geestelike realum. As ons nie weet wie en wat ons in Christus is nie, neem ons nie goeie besluiten nie. Dit is so waar. Kijk wat sê Petrus, hy sê, maar jy is een uitverkore geslag. Een koninklijke priesterdom, Het is baie interessant, hier die woord koninklijke priesterdom. In die oud testament, as een koning een koning is, dan was hy net een koning. Hy mag nie een priester ook gewees het nie. En as een priester een priester is, mag hy nie een koning gewees het nie. Maar daar het een gekom, Jezus Christus. En hy het als koning gaan sit aan die rechterhand van God die Vader, en als hoge priester. En dis ook ons as kinders van Heere vermoorde een koninklijke priesterdom is. Ons is vermoorde in die positie van koningskap, maar ons is ook in die positie van priesterskap. Jy gaan het sien, ek gaan het vir jy wees. Een heilige volk. Wie van jy verstaan vermoorde dat jy is heilig? Hebreeus 10 verklaar en sê dat God het ons vir altyd volmaak geheilig. So ons is heilig vanmorgen. Sien vrienden, mensen weet nie wie en wat ons in Christus is nie. En vir geen oomlik lig ek die mens op vanmorgen nie. Ek lig vanmorgen die koning Jezus Christus op, wat vir ons gesterf het aan die kruis. Want dis hy, dis Jezus wat gesterf het aan die kruis, wat, wat door sy bloed ons geheilig het. Jy is nie geheilig vanmorgen, omdat jy al die wette reels en regulaties nagekom het nie. Jy is heilig vanmorgen, omdat Jezus Christus het bloed jou heilig. Jy is nie vanmorgen heilig, omdat jy geen zonde het nie. is nie so nie. Ons allemaal fouteer. Ons allemaal het krake. Amen. Want daarom is daar die skrif in 2 Korinties waar die apostel Paulus kom en hy sê, God het een kostbare skat en hy die erdekryk gedeponeer. Dan praat hy van die lichame, praat van die mens. En hy moet nou al weet wat daar Griekse woord is vir die woord erdekryk. Dit die Griekse woord Ostrakinos. Ostrakinos wat wat is? Dit was in daar die tyd goedkoop breekbare porselein porselein wat fijn kraakies ingaat het, porselein dat as jy sy oor so kap, dan breek hy dalk af, en dis ons as mens, hoeveel van ons het krake, miskien is beteimensens krake, wat is beter as ander, ander het geheime kraakies hierachter, maar ons het allemaal krake, nie een van ons is volmaak vanmorgen nie, en nogthans kom God, en, hy, en, en, en Paulus sê hy deponeer een kostbare skat, die heilige Gees binnen ons, Dis ook ons as kinders van Heere vanmorgen kan sê, Jezus, hoe lewe hier binnen in my, en jy ervaart het, jy weet net, hier binnen jou is iets, hier binnen is iets wat jou opgewonde maak, dis die Heilige Geest. Ons is een Heilige Volk, een Volk as eiendom verkry, ons behoort vanmorgen aan Christus. Jy moet het nie mis vanmorgen nie. Jy moet nie vanmorgen hier uitgaan nie. Jy moet vanmorgen weet wie en wat jy in Christus is. Jy moet weet, jy het een voordeel boor die wereld. Ek sê nie die week, sê ek vir iemand anders, ek sê luister, ons het een voordeel boor die wereld, want ons het guns by ons God. Die Heilige Geest woon binnen ons om te verkondig die deegte van hom, wat jylle duisternis geroep het tot sy wonderbare licht. Sê, ons, ons is veronderstel om God sy naam groot te maken. Kijk wat sê ver, um, vers 10, Julle wat vroeger geen volk was nie, is dit nie waar nie, dit u en ek, maar nou die volk van God is, ons behoort iwers, dit is ons as mens, sy grootste, ek wil nie sê probleem nie, grootste uitdaging in vandagse leven, ons wil iwers behoort. As jy iwers kan behoort, Iemand wat losstaande is, net som wat daar rond um, vloei en nergens hoort nie. Die persoon is nie gelukkig nie. Ons as mens wil iwers hoort. Jy wil iwers by jy gezin inskakel. Jy wil iwers by jy gemeente inskakel. Jy wil iwers hoort. Maar nou die volk van God is. Aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Verstaan nie wie hier is vanmorgen? Verstaan nie dat hy vanmorgen een koninklijke priesterdom is? Verstaan nie dat hy vanmorgen een heilige volk is? Verstaan nie dat hy vanmorgen, vanmorgen geroep is om die deegte van God te verkondig? Jy sê somme net, hier jy nie, jy is, jy is iemand belangrik. Want, soos in Verses 2 vers 8 sê, Want uit genade is julle gereed, door geloof, en dit is nie uit jylle self nie. Die grootste fout wat ons as mens kan ooit kan maak, is om te sê, dit was ek. Dit was nie, jy nie. Dit was Godse genade wat gekom het en jou nader getrek het. Dit is oor Titus 2 vers 11 ons leer, waar Paulus kom en hy sê, die reddende genade van God het aan elke mens verskyn. Heet jy al daar die skrif skrif gelees? dit een van die mooiste skrifies in die woord, die reddende genade van God, weet jy, is die reddende genade van God, Jezus Christus? Die woord woordverklare sê, Jesus het sy, God die Vader, het sy enigste geliefde sien, Jezus Christus gegeen, hy is die reddende genade, Dan gaan die ander in die volgende skrifie, in, in, in Titus 2 vers 12, en hy sê, en leer ons, om die wereld en sy begeerlikhede te verloon. Mense denk, dat reels en regulaties leer mense, reels en regulaties is belangrijk, maar dit leer ons nie, om vir die wereld te sê nie nie. Jy kan vir een persoon sê, jy moet nie sonde doen nie, kom ek waarborg jy, jy gaan dit doen. Al was die, dis van die, van oortijd af, van die begin van die mense ontstaan af. God sê vir Adam en Eva, van die die een boempie mag jy nie eet nie, jy kan van allemaal eet, duisende boeme, net die een, net die een, hulle gaan eet waarachtig van die een. Dis ons as mens, jy sê die reel was daar, moe nie oor die lijn trap nie, ons allemaal gaan aan die kant, want jy wil kyk wat is daar so wette reels en regulaties leer nie, dis die genade van God, Paulus skryf en hy sê, weet jy nie, dis die goedheid van God, sy goed en wat jou tot bekering wil leid, hy sê, want het genade is julle gereed, die vers 2 vers 8, dier die geloof, nie uit jylle self nie, dis een gave van God, weet wat jy kan gave, dis een geskenk, God gee dit vir ons, God skenk dit vir jou, hy sê, hy sê, vat het is jou nie. verstaan nie vanmorgen, hoe kom ek so opgewonder raak, oor die koning, wat die leef, hy in my, hy kom en hy skenk, hy gee dit vir my, hy sê, hy sê, vat het vir jou, vat het vir jou, en al wat jy moet doen, is, hier, hy, hy, hy sê, was my, maak my skoon, red my, hier, ek het die nodig, nie en God verander jou leven, vir jare, ek het groot geword, in die kerk, en vir jare, het ek al die reels en regulaties gekend, ek het geweet, en dit het my nie tegengehou, om sonde te doen nie, maar die dag, die dag toe ek besef, dis die liefde van God, dis die goede van God, wat my tot bekering wil leid, toe verander my leven, leven, Toes leer die genade my, om die wereld en sy begeerlikhede te verloon, soos Paulus ons leer in Tietis. Nie uit die werke nie, Veeses 2 vers 9, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie, sê, niemand kan vanmorgen sê, o, oh, dis omdat ek so gehoorzaam is, wat jy waar krij. Jy was nie gehoorzaam nie, want hou jy daar die skrifie in Levitikus waar die woord van die Heere, waar die wet van die, die Heere sê, dat as, as, as jy een kind het wat opstandig is, wat rebels is, moet hy in die straat uitgesleep word, en die oudstes moet om doodgooi met klippe. Oh, Lord have mercy. Nie een van ons so geleef het nie. Want allemaal was al rebels maar die redende genade van God. Vrienden, verstaan vanmorgen, ons is nie vanmorgen onder die wet nie, ons is vanmorgen onder die genade. Die genade van God, sê nie vanmorgen vir jou, doen zonde nie. Die genade geer nie vanmorgen vir jou, die geleentheid om zonde te doen nie. Nee, die genade sê, die bybel leer ons, om vir die zonde te sê, jammer, ek is te dier gekoop, ek is te kostbaar, God het dier betaal vir my, ek kan dit nie doen nie, ek wil dit nie doen nie, ek wil nie daar wees waar jy wil, ek moet gaan nie, want ek is dier gekoop dier Jesus bloed, Dit is 2 vers 14 kom Paulus en hy sê, en hy het ons verlos, en daar die verlos is die Griekse woord let true, let true wat beteken, iemand het op die slave mark opgestap en gesê, ek koop elke slaaf, ek betaal die hoogste prijs vir hulle, en God die Vader stier sy sê, en Jesus Christus, en, en Jesus is die betaling vir al die slave, om ons te verlos uit die slave mark uit, Verstaan nie vanmorgen wie jy is. Jy is nie sommer hier jy nie. Jy is nie vanmorgen sommer net iemand nie. Nee, das, jy is dier gekoop dier bloed van Jezus. Iemand het vir jou betaal. Ga lees Jesaja 53. Ga lees hoe dat God sê, my volle straf was op hom, Jezus Christus. Die straf wat u en ek moes kry, so moet nie een ding geloof, wat mense kom sê, o God straf jou nie, God straf ons nie, Godse straf is uitgegiet op Jesus Christus, ja, en dag gaan die oordeel kom, maar nou, is ons genade, en genade leer ons om vir die duivel te sê, nee, nee, nee, in die naam van Jesus nie, so niemand mag roem nie, God skenk het vir jou, jy kan nie roem daarop nie, Romeine 5 vers 17, verstaan nie wat het gebeur in die gedeelte, want as, Paulus skryf, hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, dit was Adam, Adam was daar, Adam was daar toe Eva, die vrug vat, die boom, wat die, enig, die enigste boom, daar was net een boom, Eva, daar was net een boom, verstaan nie, nie? En nogtans eet ons van die een boontjie want as 'n gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers deur die een, hoor hulle baie mooi, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade Wie is dit? Wie is die hulle? Want hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van gerechtigheid ontvang, dis u, dis ek, ek praat vanmorgen met, met u oor wie u is in God, met wie is in Christus. Ons ontvang die genade van oorvloed en die gave van gerechtigheid. Wat beteken gave van gerechtigheid? is geskenk, die geskenk van gerechtigheid die geskenk van gerechtigheid, God kom en hy sê, ek gee dit vir jou, wat betekent gerechtigheid? Die Engels sê het mooi, your right standing before God, so die van hy wat gedink het, jy gaan dier jou goeie werke dit verdien, ongelukkig nie, jy krij dit, dis jou na, al wat jy moet sê, hier is Jere, he's dit, hier is ek, gee dit, vat dit, en God het lang gelang sê, hier is dit, jy moet het net vat, O, oh, ja, maar broer, jy moet onthou, ons moet nou eers al hier die wette, en as jy nie dit nakom nie, terwyl God kom en sê, hy is dit, luister mooi wat sê, hy is een van die mooiste skrifjes in die Bijbel, hy sê, en, en, hylle, hylle, hylle wat die oorvloed is, en ek, die oorvloed van die genade, hy sê in Jezus Christus gekom en gesê, hy is dit, die oorvloed van genade, oorvloed van genade, toe Jezus met sy disciples praat, die aand dat hy opgeneem sal word, die hemel toe sal gaan, is hulle hartseer, die disciples, en hy sê vir hulle, hy sê, ek gaan die vader vraag, en die vader gaan ander trooster vir julle gee, om vir altyd by julle te bly, en daar die woordkie ander, is die Griekse woord allos, allos wat beteken, hy is net soos ek, hy is precies identisch die selfde. God kom en hy gee identisch hom, hy omself, hy kom en hy kom plaas omself binne in ons. So was Jezus binnen in ons. Kijk wat sê die skrif, hy sê veel meer sal hylle wat die oorvloed van die genade, hy sê die oorvloed van genade, hy is binnen in ons. En die gave van gerechtigheid ontvang in die lewe Jezus is dit nie die uitdaging waarmee ons as mense geconfronteer word nie, om te heers. Want jy sien, van die begin van die mense skipping af, is daar iets wat oor ons wil heers. As dit nie een slechte gewoonte is, wat oor jou heers nie, dan is dit iemand wat oor jou heers, dit is een verslaving, daar da is altyd iets wat wil heers. Paulus kom en hy sê, ons wat die genade, die oorvloed van genade ontvang het, en die geskenk van gerechtigheid, as jy weet vanmorgen, as jy weet vanmorgen, dat die genade wat jy ontvang het, maak jou rechtvaardig voor God vanmorgen, kan jy heers. Dis wat die skripie sê. Dis wat maak dat ons heers. Dis wat maak dat jy kan sê, jammer, Dis wat maak dat jy vry, verlos kan wees, niks annester, as die gave van gerechtigheid, die geskenk. En daar die woordekie heers, is, die, is, is in die Griekse taal, is een mooi woord, is die Griekse woord basileo, basileo, wat in daardie tyd, was dit die, was dit die, was dit die, die, die, hoofste gesag, die plek van hoofste gesag gewees, dit was die hof gewees, dis wat die rechter uitspraak gelever het. Hy die besluit te geneem. Is dit die wonderlik nie? Sien, as ons vanmorgen weet, dat dier Godse genade en dier Godse liefde is ons vanmorgen rechtverdig. Da is niks wat jy vanmorgen kan doen, wat jy vanmorgen kan doen en ek vanmorgen kan doen, wat ons kan rechtverdig maak nie. Ongelukkig, jammer, jy kan niks doen nie. Jy is rechtverdig door die bloed van Jezus. Jy is nie rechtverdig vanmorgen, omdat jy die wette gehoorzaam nie. Nee, jy gehoorzaam elke wette, omdat God het die binnen in jou hart geskrywe het. En die oomlik waar een van gerechtigheid praat, moet een mens hier die schrift in Isaiah 54 lees. Hy sê die gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Die Engelse woord, Your right standing before God met ander woorde die plek waar jy weer is, waar jy besef, dis die, die bloed van Jezus, dat ek skoon is, wanneer God na my kyk, dan kyk hy na my dier die bloed van Jezus, ek is skoon, ek is rein, ek is heilig, soos die, soos, soos die brees ons leer, jy is volmaak. Ek sê, ek kyk met my oor na myself, ek kyk met my oor na ander mense, maar wanneer God na my kyk, dan kyk hy dier die bloed van Jezus hy sê, dier gerechtigheid sal jy bevestig word. Jy sal wees ver van verdrukking, want jy hoef nie te bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. Hoe kom nie? Hoe kom nie? Want jy is rechtverdig voor God. Maar jy sê, as jy dit nie gloe nie, Sien, as jy nie gloe dat jy vanmorgen in die positie is van rechtvaardigheid voor God nie, as jy nie vanmorgen gloe dat wanneer God die Vader na jou kyk die die bloed van Jezus nie, is dit nie jou deel nie. Kyk wat skryf Paulus in Romeine 1 vers 17. Hy sê, want die gerechtigheid van God, net daar moet hy besef, dis nie van die mens nie, dis nie wat jy gedoen het nie, dis nie jou vermoe nie, dis van God. Met andere woorde, dis iets wat van God af na die mens toe gedeponeer is. Jy moet weet wie jy is. Dit kom van God af. En vrienden, as jy vanmorgen verstaan wie jy is, verander jou leven, verander jou optreden, jou spraak verander, jou uitkijk verander, jou leven verander. Jy kan nie diezelfde blij as jy weet, maar eindelijk is ek rechtvaardig voor God nie. Kijk wat sê die woord, hy sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Jy sien, dit is een geloofzaak, niks anders dan nie. As jy dit nie glo nie, is dit nie jou nie nie. As jy dit nie glo nie, gaan jy nooit heers nie. As jy glo, dan sêkere dinge wat jy moet doen, om rechtvaardigheid te kry, gaan jy nooit heers nie. Want God sê, dis die gave van Ek dis die geskenk van gerechtigheid, dis die gerechtigheid wat van God kom. Kyk wat sê die laaste gedeelte van Romeine 1 vers 17, hy sê, maak die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Jy gaan besef dit kom van God af. Jy gaan besef dis wat God vir jou gedoen het. Dis nie wat jy gedoen het nie. In 2 Kronieke 26. Het die gedeelte gaan oor koning Osia. Koning Osia het op 16 jarige ouderdom het hy koning geword. Op 16 jarige ouderdom het hy die die verantwoordelikhede van koningskap gekry. 2 Koronikus 26 vers 15, luister wat sê die skrif, hy sê ook, het hy in Jerusalem oorlogswerktuig gemaakt, hy uitvinding van een kunstenaar, wat op die toerings en op die hoeken moest staan, om met pile en groot klippe te skiet en sy roem is verbrei, met ander woorde, hierdie was een vindingrijke man, hierdie man was, hierdie was een koning wat, wat, slim was, hy het uit uit fenomenale kennis gehad, fenomenale weisheid en inse gehad van dit wat hy gedoen het. En toe ek hier die lees, toe besef ek, dit is so in vandag waar ons leef, daar is vermoorde mense wat vindingrijk is, daar is vermoorde mense wat ontzettend intelligent is, daar is vermoorde mense wat dit, wat God het net ooruitgegiet het, Want die laatste gedeelte van die schrift sê, want hy is wonderbaardelik gehelp. totdat hy sterk geword het. Met ander woord, en daar die woord wonderbaardelik in die oorspronkelijke taal, uh, in die Hebrews, as ek nou recht kan het is die Hebrews die woord palais, wat beteken wonderwerke. Wonderwerke, God het om besonder geseen, dat dit wat hy gedoen het was soos een wonderwerk totdat hy sterk geword het, nou wie van die weet, as jy die woordkie totdat lees, dan moet jy nou halfbekommend raak, totdat hy sterk geword het, maar toe hy sterk geword het, vrienden, ons moet vanmorgen iets leren, in hier die situasie, van koning Ossia, koning Ossia het gins by God gehaat, God het om besonder geseen, God het sy bezigheid geseen, God het om gehelp in sy werk, hy was besonder geseen, hy is bevorder, hy, hy het het gehad. toodat hy sterk geword het. En precies vandag nog gebeur dit die selfde. Precies vandag nog is die gevaar daarin, die oomlik wanneer ons sterk word, weet jy wat gebeur wanneer jy sterk word? Jy dink, jy het God nie meer nodig nie. Jy dink, jy kan sonder God functioneer. En ons vergeet van God. Maar toe hy sterk geword het, was sy hart oogmoedig, so dat hy baie verkeerd gedoen het, en ontrou gehandel het, en die Heere sy God. Want hy het in die tempel van die Heere gegaan, om offer te had opgaan op die reekaltaar, want nou hy was sy koning, hy was nie toegelaat om, een reekoffer te bring vir God nie, dit was die priesterse werk, toek sê hy nie, maar ek, want priester wees jy, ek is die koning, en die interessantheid van die gedeelte, die naam Oosea beteken, God is my helper, God is my sterkte, God is my kracht, wat het met Oosea gebeur, wat het met hom gebeur, vrienden, precies met, met, met, met hom gebeur, oor dit waarover ek met die praat vanmorgen, hy het vergeet, wat sy naam beteken, hy het vergeet, eindelijk is God my kracht, God is my sterkte, God is my hulp, en hy het geval, sê die volgende versies daarna gaan lees, die kan het gaan lees, toe, toe slaan my laatstheid op om uit, Leer iets vanmorgen, hy vergeet wie hy is, hy vergeet wat sy naam beteken, hy vergeet hoe sy moeder sy naam veromgeet, Ossia, God is jou kracht, God is jou helper, God is jou sterkte, hy vergeet dit, en hy sê nie man, priesters staan jy een kan toe, ek is ook die koning, ek kan in die tempel ingaan, in Lukas 1 vers 5, gebeurt daar iets, nou hy sal sien as hy nou, In twee kronieke gaan lees, daar die priester in daardie tyd was ook Zachariah. En hier is ook een priester met die naam van Zachariah. Interessant. En daar was in die, Lukas 1 vers 5, ek wil net vir u lees dat u sien waar is ons. Daar was in die dag van Herodes, koning van Judea, een sekere priester met die naam van Zachariah. Uit die afdeling van Abia en sy vrou was uit die dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Nou, u ken hier die verhaal, ek gaan nou nie vir die alles lees vir morgen nie. U weet dat Elisabeth kon nie kinders baard nie en hy het gebid en vir die heren gevraag, hier ons soek een kind. En u ken die gedeelte, die engel Gabriel verskyn langs die offer altaar verskyn hy aan Zacharia, waar Zacharia, onthou, Zacharia was die priester van daar die dag hy het in die tempel ingegaan, ach, in die, die, die, die, die, die allereiligste deel ingegaan, om die offer te bring in die tempel, dan nou gebeur iets met Zachariah, toe verskyn daar, vers 11 sê, Lukas 1 vers 11, toe verskyn daar aan om een engel van die heren, wat aan die rechterkant van die reekofferaltaar staan, maar die engel sê vir hom, nou jy weet, toe die engel vir hom gesê, luister, jou vrou gaan zwanger raak, en jy gaan een seenbaar, en sy gaan een seenbaar, En toe sê, maar hoe kan het wees? Die Engel sê vir hom, moet nie vrees nie, Saharia, moet bang wees nie, jou gebed is verhoor. Ek het al baie van mense gesê, oppas wat jy vraag, jy krij dit ook net. Saharia vraag, Heren, ons, ons, ons, my vrou is, is onvruchtbaar, geef ons een kind. Hier kom die Engel, en die Engels sê, luister, jou vrou gaan is seenbaar. En Saharia sê, nou waan sal ek dit weet? Want ek is een ou man. En my vrou is op een ver gevorderde leeftijd, nou as hier die gedeelte vooraf lees, sal hy sien dat die schrift sê, Saharia was oud en, en uh, um, Elisabeth was, was ook oud. En Saharia sê vir die Engel, hy sê, waaran sal ek het weet? En hy weet wat met Saharia gebeur het? Die Engel sê vir Saharia, kyk, jy sal swijg. Want hy sê, vrienden, die probleem waarmee ons als mense geconfronteer is, is al stom. Die weise Salomo kom in spreke 18 en hy sê, Lewe en dood is in die macht van die tong. En dan gaan hy verder, die mooiste gedeelte is het laatste. Hy sê, en die een wat het graag gebruik, sal die vrucht daarvan heet. So met alle woorden, wat jy sê, is baie belangrijk. As ons als mans stom geslaan kan word, vir een maand of twee maande die lewe gaan verander, Want lewe en dood is in die macht van die tong. Jy kyk na die situasie en dan sê, dit kan nie werk nie. En dan wonder jy achterna, Herre, hoe kom het dit nie uitgewerkt nie? Herre, ek het so gebid en gevra, wat het jy gesê? Die feit is, dat as lewe en dood in die mag van die tong. Die feit is, dat wanneer jy iets sê, is daar iets in die geestelike rehalm wat gebeur, en die Engels sê vir Zachariah, jy gaan stom wees. Wat het met Zachariah gebeur? Zachariah sy naam het een besondere teken, een betekenis in die oorspronkelijke taal. Bestaan uit twee woorde, zakar, zakar wat beteken onthou, en ja wat beteken God, God onthou. So met andere woorde, Zachariah het precies geweet wat sy naam beteken. Hy het geweet, my naam beteken God onthou. En hy kom en hy bevraag die Engelse woord wat die Engel aan hom gee. Onthou wie van Maria? Die Engel net in die volgende, in die selfde hoofstuk net in een paar vers, aan, kom die Engel by Maria en sê van Maria, luister, jy gaan swange raak en jy gaan een seenbaar en sy sê vir die Engel wat? Laat het met my gaan volgens die woord. Weet jy wat doen Maria? Sy plaas die oonis op Godse woord. Sy sê nie, O, oh, waar gaan ek, O, ek, oh, ek sê so moet 40 dae en 40 nachte vast, so dat ek swanger kan raak nie. Nee! Sy sê, laat het wees, soos, dit, soos jy dit sê. Leer iets die uit vanmorgen, vriende, sit die oonis op God. As God gesê het, jy is rechtvaardig, sit het op hom. Nou wil ons alles probeer doen om rechtvaardig te wees. Jy is rechtvaardig en die oomlik wanneer jy weet jy is rechtvaardig, begin jy rechtvaardig leef. Elisabeth, in die oorspronkelijke taal, Eli Shavet, Eli is Godse naam, Shavet is belofte. Zacharia en Elisabeth, God onthoud sy belofte. God onthou sy belofte. En in Engels sê, jy, jy gaan is seenbaar en jy moet om wat noem? Johannes. En die oorspronkelijke taal, die woord Johannes, is Yahweh ja, Ganan. Yahweh ja, Ganan, God genade. Verstaan nie? Verstaan iets wonderlik wat hier gebeur? En hierdie, uh, onthou, Johannes was die voorloper van Jezus. Johannes was die enige, toe hy Jezus sien, toe sê, daar is die lam van God, waar die so, wereldse sonde gaan wegkrieg. Zacharia, Elisabeth, Johannes, God onthoud sy belofte en stuur genade. Want Johannes beteken, Jawe beteken God genade. En ek wil afsluit met die volgende. Dit was vir die volk in daardie tyd baie belangrijk. Wanneer die priester ingegaan het om te offer, hy die bloed geneem en hy zou so dit op die, die uh, altaar sprinkel, en dan sal hy uitkom, en dan sal hy een rookpan met, met, met weerhoek, sal hy binnen in die altaar, voor die altaar, sit, en dan sal hy die rook opgegaan het, en dan wanneer hy die geer, die die rook opgaan, sal die volk buitenkant begin bid, maar die oomlik wanneer die, die weerhoek opgaan, was dit een aangename geer vir God, en dan antwoord God hulle gebede, en dan sou die priester uitkom, en hy sou na die volk kyk, en hy sal hulle sien, hy het gewacht daarvoor, en hier kom Saharia uit, en Saharia sê, mm, mm, hy stom, weet jy wat die grootste ramp, en daar die tyd, een priester wat nie kan sien nie, een priester wat nie kan sien nie, en die woord sê, hy het teleergesteld weggegaan, Hulle is nie geseen nie. Het is stom. En in Lukas 24 vers 50, nou verstaan, Lukas is een besondere boek, ek van Lukas, Lukas begin met een stom priester, en Lukas eindig met Jezus Christus, die hoepriester. Verstaan die woord van die Heer, sê, hy is ons hoepriester, en hy het hulle uitgeleid tot by Bethanie, dit is nou sy disciples, en hy het sy handen opgehef, en hulle geseen, hy, hy is bezig om op te vaag, na die hemel, die boek begin, Lucas begin met een stom priester, en hy eindig met een priester wat seen, met, met, met ons priester wat na ons toe kyk en sê, geseend is julle, julle is rechtverdig, julle het guns. julle het voorspoed, Die volgende skrif is baie mooi daarby, vers 51. En terwijl hulle sien, het hy van hulle geskij. En dit is in hemel opgeneem. Dit vir my amper asof die Heere Jesus, asof God die Vader hom moest wegvat. Hy wou nie gaan nie, hy wou blijf sien, hy wou daar wees vir sy, vir sy disciples, vir sy valk. En God die Vader sien, nee jy moet kom, jy moet, jy moet, kom, kom, ek, ek skij jou van hulle. Vrienden, ek wil vanmorgen vir jy sê, jy is geseend, jy het gins by God. Weet vanmorgen wie jy is in Christus. Weet vanmorgen dat die plan wat God vir jy het, is nie van oordeel nie, maar van vrede, van een hoopvolle toekomst. Kom, ons sluit ons oor, vir jy bid. Vader, ek wil vanmorgen vir jy vraag, help ons dat ons nooit sal vergeet dat jy is ons kracht en ons sterkte nie. Help ons, as a blief, my koning, ons het het so nodig. Help ons, dat ons nooit sal staat maak op ons eie vermoe nie. Ons het die nodig. Ons is verskrikkelijk afhankelijk van die. Ek bid vanmorgen vir elke persoon. Dankie dat ek vanmorgen in die Gees kan verklaar. We'll never be the same again. Want ons is geseend. Ons het guns, Ons is rechtverdig. Ons is volmaak in die oeën. Want die bloed van Jezus maak ons volmaak. Die bloed van Jezus het ons, al ons sondes weggewas. En ons eerie vanmorgen, help ons dat ons sal kan heers dier die gave van gerechtigheid en van genade. En ons eerie daar van Jezus naam. Amen. Die boodskap waarna u pas geluister het, is dier pastoorjaan Bota van die AGS Ligheis in na aangebied. Ons vertrou dat u dit leersaam gevind het. Kontak omgeris vir enige navraag, By 072 352 2138 Die Heere sê u. Ek soek na u Ek roek na u Ek voel Is my vader, is my heer. Ek zoek na jy Ek roep na jy Is my vader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 Is die een wat verstaan, ja is die wat verstaan, is die